Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Wa sallamat tasliman katsira. Amma ba'd. Biz cehinden dosta İmam Berbeh rahmehullah'ın şerhüs kitabını okumaya başladık ve inşallah həmin kitabı oxumağa davam edəcəyik və 3-cü Buyurur. Wal usus allazi tubna alayhi al jamaa'ah wahum ashhab Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa radiya Allahu anhum ajma'in wahum ahl al sunnah wal jamaa'ah faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wa ibtada wa kull bid'atin dalalah wa wa biz önce de ki Iı, keçmiş alimlərin yani, <coughs> kitablarında, əsasən də tövhüd kitablarında ayırmazlar şirkin eşəq ismi var yaxud tövhüdün eşəq ismi var və s. kimi lakin onlar qeyd edədilər ki Peyğəməl Səsəmin sünnəsi nədir Peyğəməl Səsəmin əqidə nəyi buyurub, necə olmalıyıq və o zaman ki bir dət artmağa başladı onlar kitablarına bir az əlavələr etdilər bu məsələrdə o məsələrdə ki Bəzi insanlar cəvabətə düşüb qeyd etməyə başladılar kitaplarında onların rədd cavablarını. Başa ki, onları rədd olaraq deyil. Bizim həmin məsələdə əqidəmiz necə olmalıdır? Filan məsələdə filan firqə cəvabətə düşüb və qeyd edirlər ki, kitaplarında həmin məsələdə bizim əqidəmiz, yəni Əhlisül-Cəman'ın əqidəsi necə olmalıdır. İmam Bəbəhə rahmetullahın üsulu budur. ona görə kitabında bütün yəni kitabı müxtəlif mövzulardan başlıqlardan ibarətdir. Bütün kitabı müftəlif mevzularda başlıqlardan übarətdir. Və bu, bu başlıqlardan dedik üçüncüsündə, buyurur rəhməhulləh əl-ususul ləzi tübna aleyhi cəməə hum əshəb-ü mühəmmədin sallallahu aleyhi səlləm radiyallahu <gülüyor> anhum əcma'in Cəmaatın, biz cəmaat haqqında danışmışıq. Cəmaat nə olan şey demişik, nədir cəmaat? Müsləman bir topluma cəmaat deyilir. Hər bir müsləman toplumu cəmaatdır mı? Yəni yani, suflər müsləman toplumdurlar. Cemaat demir misan mən toplumdur. Cavaz demişam mən toplumdur. Amma Cemaat atlanmaz. Cemaat haqq qızərində olan cemaatdır. Quran və sünnədən yapışan, Peygəmbərin yolu ilə gedən cemaat o cemaat olardı. Və sən haqq qızərinin tək olsan dedik ki, bil ki, sən tək cemaatsan. Niyə? Çünki çünki sən o cemaatla sən, sən səhabələrlə sən, sən Peygəmbər Ona görə sən cemaatsan. Tək olsan belə cemaatsan. Və yoxsa cemaat Biri olsun ki e, Amerikada yaşay biri İndoneziyada, biri Azərbaycan da, lakin hamsa ecdi üzərində onlar bir cemaatdır. Hərəsi bir digər dostu bir cemaatdır. Ona görə bir toplum mücahiman cemaat adlanmaz. Əhsən cemaatın etiqadına görə cemaat kimdir? Haqq üzərində olan toplum. Haqq üzərində olan hansı ki, bəyənməsən onlar bəs edib hədisdə buyurur ki, "Ləyəzəl ta'ifetun min ümməti zahirina aləl haqq." zahir olan, yani haqdan möhkəm yapışan bir dəstə əskik olmaz. Və hədis uzun. Yəni, qəst olan cəmaat həmin tayfadır ki, onlar həmişə haqq qüzənlədir. Və buyurur Rəhbəri Rəhməhullah, o cəmaat, həmin yani haqq qüzərində olan cəmaatın əsası, kökü, yəni o cəmaat nəyə üzərində qurulur? Həmin əsas şəhabələrdir. Və hey, yəqəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin şəhabələrdir. Allah olanın hamısından razı olsun. Amin. Və buyurur, və Həmin şəhabələr əhlisünə və cəmiyyə, onlar özləridir. Yəm, biz deyirik biz əhlisünə və cəmiyyəyik, kökümüz kökümüzdür. Bu cəmatın kökü kimdi? Şəhabələrdir. Cəmatın əsasını onlar qurublar. Və buyurur, Fə mən nəm yəqfədənhum fəqazdallə və ibtədə. Əgər kim onlardan götürməzsə, yəni onların yolu ilə getməzsə, onların yolundan başqa bir yol, özünə yol seçərsə, buyurur rəhməlullah, artıq o zəlalətə düşmüş və bidiyət etmiş olar. Zəlalətə düşmüş və bidiyət etmiş olar. Zəlalət, açıq aydın məlumdur zəlalət nədsə. Yəni, haqqı ondan azmaq, həmçün bidiyət nədir? İslam dininə gətirilmiş yeniliklər. Qiyamə Əsələminin vəfatından sonra dinə gətirmiş hər bir yenilik bidətdir. Və buyurur, rəhməhullah, kim əgər onların yolundan başqa bir yol özünə yol seçərsə, onların deydiyindən başqa bir şey götürərsə özlər üçün, yəni bir əqdən götürərsə, artıq zəlatı düşmüş və bidət etmiş olar. Və bundan sonra bidət haqqına buyurur, və hər bir bidət də zəlalətdir. Hər bir bidət də zəlalətdir. Hər bir, bidət hər bir dində olan yenilik zəlalətdir. Və sonra buy والظلالة وأهلها في النار زلالة أهل دا جهنم لدي زلالة أهل دا جهنم لدي ومن ثم 4. بيقول رحمه الله وقال أمر بن خطاب رضي الله عنه أمر بن خطاب رضي الله عنه بيقول لا أذر لأهد في الظلالة ركبها حسبها هدى Zələlətdə olan, zələləti haqq sayıb onun ardınca gedən heç bir kəsin üzrü ola bilməz. Və ləhudən tərəkə hə həsbə həz və lələ da hidayət yolunu haqqı tərk edib onu zələlət sayan bir insanın, e, haqqı zələlət sayıb onu tərk edən insanın üzrü ola bilməz. Fəqəd e, bu yinətil umur və səbətil hüccə artıq hər bir şey bəyan olunub və hüccə sabit olmuşdur, yəni dəlil, sübut qaldırılması sabit olmuşdur. وَإِنْ قَتَعُذُرْ Ve üzür bitmiştir. وَذَٰلِكَ اَنَّ السُنَّةَ الْجَمَاءَ قَدْ اَحْكَمَهَا اَمْرَ الدِّينِ كُلُّ Ona göre ki, artıq e, sünnet bütün işleri, bütün dini işleri yani yer bir etmişti, hüküm vermişti. وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ فَاَلَ النَّاسِ الْاِتِّبَاعِ Və hər bir şey insanlara aydın bəyan edilmişdir, açıq aydın öyrə edilmişdir və insanların üzərinə vacib olan haqqa ittiba etmək, yəni haqqın arxılısını getməkdir. Təbii ki, bu kəlmələrin olabilsin ki, şərhi bugünə çatmadı. Lakin Ömər Hüzeyələnin bu kəlmələri kiməsə qaranlıq qalmamalıdır. Yəni, onun şərhini gərək izləsin hər kəs. Çünki olsun ki, kimsə elə belə kəlməni zahiriyinə götürsə, ona, yəni, məsələn, anlamında e, problemlər yaransın, lakin inşallah birinci başlığı Allahın izni ilə çalışıb bu gün e, şərhini oxuyub çatdıraram. Buyurur birinci başlığın şərhində hansı ki o, o başlıqda buyurur Rəhmehullah e, bu cəmaatın əsası köhü səhabələrdir. Buyurur. "Pultu ashabu Muhammadin sallallahu əleyhi və sələfi allazi yasiru alayhi ahlsuna cemaat." Buyurur Rəhmehullah yəni sələfi yolu hansı ki, biz adlandırıq, özümüzü sələflərik sələfi yolunun Əh. əsasını, kökünü səhabələr təşkil edir yəni bizim ilk sələflərimiz kimlərdir? Sələf. onlardan öncə eyəhəməl sələf, ey, sələf sözünün mənası ötüb keçən deməkdir bizdən ötüb keçən hər bir kəs sələftdir və sələf salih və yaxud da bizim sələflərimiz dedikdə o kəslər həmin ötüb keçənlərdən salih olanlardır və təbii ki, İslam Yəni, bizdən öncə yaşamış və salihə olan ilk kəs Rəsullah səlsəndir və sonra onun səhabələri. Ona görə biz sələfi deyəndə, sələfilər həmin kəslərin yoluyla gidənlərdir. Onlar və onlardan sonra gələn haqq üzərində olan insanların. Və e, səhabələrin tərifə haqqında buyurur Rəhmət Allah. Əshəbü Muhammedin s.ə.v Kullümən <gülüyor> sahibəhu və yəusəətən او لقيه ويوم مره هذا تعارف الصحابه sahabelerin tərifi odur ki o o kəs ki bir cəfə də olsun belə və yaxud da bir saatlıq olsun belə peyğəmbər sallallahu əleyhi ilə rastlaşsın bu sahabelərin ümumi tərifidir müsəlman kəsdir o müsəlman ki peyğəmbər sallallahu ilə bir dəfə olsa belə və yaxud da bir az müddətlik olsa belə rastlaşmış olsun Bu, sahabələrin ümmü tərifidir. Lakin, xüsusi tərif, hansı ki, o, hədis elmində qəbul edilir, yəni, e, hədis revayəti baxımından, buyurur alimlər, Əsəhəbiyyü huvə mən ləqiyən nəbiyyə sallallahu, sallallahu aleyhi səlləmə müminən bih, və mətə alə dəlik, və in təxəllət rəddətən fil əsəh. Buyurulur, kim əgər Peyğəmbər səhəmi mümin olaraq görsə, Ona, daha doğrusu, ona iman gətirərək görsə və onun üzərində ölsə. İman. Yəni, iman üzərində ölərsə. Yəni, şəhabə o, o kəsdir ki, Fəyəməl Səhəm görsün və ona iman gətirsin. Və iman üzərində ölsün. Yaxşı, buradan kimlər çıxır? Fəyəməl Səhəm görüb, lakin iman gətirməyənlər. Şəhabə deyil. Həmçin, Fəyəməl Səhəm görüb, iman üzərində ölmüyüb. Məsələn, münafiqlər, Məsələn, sonra İslamı tərk edənlər və s. Son tərəfə Şeyx əlavə edir, ihtilaf olduğuna görə ki, doğru rəyə görə, doğru reyə görə İslamdan çıxdıqdan sonra yenidən İslam'a qayıdanlar. Yəni hətta ortada İslamı tərk etsə belə, yəni fərmasa ona iman gətirərək görüb, gördüyü zaman ona iman gətirmişdir və sonra İslamdan çıxıb və yenidən İslam'a gəlir iman üzərində ölübsə onlar da səhabədir və bu məsələdə ixtilaf olduğuna görəşək buyurur Doğru reyə görə Ayət-i məsələf tabarka yəni, Doğru rey budur və alimlərdən bəziləri e, həmin kəsləri səhabə görmüblər onlara təbin hökmü veriblər lakin Doğru reyə görə onlar da səhabələrdir və bu tərifə görə Yəni bu istilahi tərifə görə, hədislərin tətbiqiyyəti bu tərifə görə, əgər kim Pələqəməlisə səhəm görübsə və yaşı az etsə onlar səhabəlikdən kənardırlar. Niyə? Kim deyə? Şahı, Xö, çünki, çünki tərifə deyilir ki, müminən bir ona iman gətirərək və az yaşdığı iman gətirməyin nə olduğunu bilmir. Yəni, ayırda etmək yaşına çatmayan insan, biz bilir ki, insanın... Ə, Həddibuluğa çatınca bir ayrıd etmə yaşı da var. Yəni insan öncə gəlir çatır ayrıd etmə yaşına və sonra çatır həddibuluq yaşına. Olsun ki, insan həddibuluğa çatmayıb, lakin ayrıd etməni bilir. İman gətirmə və sair kimi şeyləri bilir. <coughs> Əgər insan ayrıd etmə yaşına çatmayıbsa, o zaman o səhabə adlanmır və onun etdiyi rəvayətlər də, yəni onun təması ilə rəvayəti kimi qənun olarki ümumi tərifə görə dediktik olar. Səhabətlər İran tələbü də en yekunə səhabi əlləzi yıqal səhabi əlləzi ən səhabiyun en yekunə ində liqaihi nəbi sallallahu əleyhi və səlləm ona görə şərh ki səhabə adlandırdığımız yəni həmin islahim ənada səhabə adlandırdığımız kəs peyğəmbər sallallahu əleyhi zaman onun rəsul olduğuna iman getirmiş olması Yəni ağlı dərk etməli ki, o səhabədir və o Allahın rəsuludur və ona iman gətirmiş olsun. Və bu tərifə görə fa yexruc bi hada bi hada qeyd allazi uti bihim ila sallallahu alayhi və sellem fehanekum və hum sıqar ba'da ba'da vilada ki ibn və Muhamməd ibn-i Əbi və əmsəlihum və innəhum lə yüaddunə səhabə. Və buyurur ki, şey Xəfzəhullah və bu tərifə əsasən o kəslər ki, körpə yaxşına Peygaməd Səmin yanına gətirilmişdilər. Peygaməd Səmin onları təxnik etməsi üçün, yəni Peygaməd yanına körpə uşaqlar gətiriləndə, Peygaməd Səmin xurmanın ağzını və sonra həmin körpənin ağzına, həmin xurmanın, əzilmişdi, dodaqlarına, yəni ağzına sürtərdi. Buna ərəbcə təhnik deyirlər. Təhnik edilməsi üçün onun yanına gətirilən körpələr səhabə adlanmırlar. Əgər ə, yəni ə, təmiz yaşına çatmayıblarsa, deyəməsəmin sağlamında. Və şeyx misal gətirir bucür yəni şəxslərə İbn Əbi Talə həcmən Muhammad ibn Əbəkr Əbəkrədən oğlu Muhammad bucud körfələrdən oldular. Yəni, onlar çox az yaşlanda, hə, ayırı etmə yaşına çatmadan Peyyəməz Əsəmlər lakin ə, onlar ayırı etmə yaşına çatmanda artıq Peyyəməz Əsəm həyatda deyildi. Amma qəvli bi ənəhu ləhu təxəllət rüddətən fəinnəhə lət tuxucuhu ən qovnihi səhəbi və o kəslər ki, onlar Peyyəməz vəfatından sonra İslamdan çıxıb Sonra yenidən İslam'a qayıdıblar. Dini tərk edib, sonra yenidən dinə qayıdıblar. Onlar səhabə, yəni səhabələrin dairəsindən kənara çıxmırlar və bu keçələri misal olaraq şeyh buyurur. Əşğəf İbni Qis hans ki, e, riddədən sonra yenidən İslam'a qayıdıb. Və tərhə əsədi həmçinin Əmr e, bin Mağd e, e, Yəkrup həmçinin e, Uyeynə İbn-i Həsin və bu cür e, şəxslərin sayı daha artıqdır, yəni var başqalarla. Hansı ki, onlar Fəyəməsəmin zamanında e, iman gətirib, sonra İslamdan çıxıb yenidən e, İslama qayıdıblar, yəni iman gətiriblər və bu cür insanlardan hətta Bukhari və başqaları rəvaət ediblər, yəni onların rəvaətlərini səhabə rəvaəti kimi qəbul ediblər. Və həmçinin e, Fəyəməsəmin zamanında yaşayıb, lakin iman gətirməyib, sonra iman gətirənlər kim adlanır? Təbiin adlanırlar. Onlar təbiin adlanırlar. Və bu cür insanlar da, yəni olmuşdur, Peyğəmbər (s.ə.s) görməmişlər, iman gətirməmişlər. Yalnız Peyğəmbər (s.ə.s) vəfatından sonra iman gətirmişlər. Həmçinin insanlar olmuşdur ki, onlar Peyğəmbər (s.ə.s) zamanında yaşayıb, iman gətirib, lakin Peyğəmbər (s.ə.s) görməyiblər. Görməyiblər, onlar Muxadram adlanırlar. Muxadram adlanırlar. Yəni onların rəvayətləri təbiin rəvayəti hüqumündədir kabinərin rəvayəti hökmündədir. Qollar doğru gəxəndir. Yox inşallah. Bu bir şəh hasəhullah haulay qad kanəhum jitlə bədə mösəlləbi sallalləm sümə aadə iləl islam bədə zəlik Fələm e, yəzəl ənə əhədim minhüm e, ismü səhəbi e, və innəmə yəzulü əmmən irtəddə və mətə alə riddə Və şeyh buyurur e, əsləhullah Və e, bu cür insanlar e, fəyamətləndən sonra küfrə qayıdıb, sonra yenilə İslamə qayıtmış Və Allah əsləmətlə onları, onların əli ilə İslamə faydalar vermişdi onların əli ilə İslamə çox faydalar vermişdi Yəni, İslam ə, dininin yayılmasında e, Cihadlarda və s. -ərə. Lakin, Şəhabə adından o kəslər çıxır ki, Onlar, Peygamber s.ə.v. zamanında iman gətirmiş, onun vəfatından sonra Mürtədl olmuş, Lakin, və əxtərdə zamanında olsa belə, Sonra isə İslam'a qayıtmamışdır. Və şey, o kəslərə misal çəkir, Onlardan biri, ər ibn İbn-i Ənufu Əl-Hənəfi bu kəs, yəni ə, Müseyləmə, Kəzzəb, özünü Peyğəmbər elan etdiyi zaman ona iman gətirmişdi. Ona iman gətirmişdi, yəni onun Peyğəmbərləni iman gətirmişdi və sonra haqqa qayıtmadan küfr üzərində vəfat etmişdi və bu, bu cür kəslər ə, Şəhabə dairəsindən kənardadılar. Şəhabələrin fəzilətinə gəldikdə Şəhabələrin fəziləti Yəni, fəziləsində dair sadisiz-həsasız dələlər var. Həm Qurandan, həm sünnədən. Həm Qurandan, həm sünnədən sadisiz-həsasız dələlər var. Allah subhanətə Allah onların fəziləsi haqqında buyurur. Muhammedun Resulullah Vəl-ləzinə <muhamədə> məhü əşiddə Aləl-kuffar Ruhəmə beynəhum Tərahum rükkə ənsüccədə Yabtəğunə fədlən minə Allahi və redvanə Fəth Sürəsinin 29-cu ayəsində Allah spantala buyurur. Məhəmməd Allahın rəsuludur və onunla bərabər olanlar, onun ətrafında onlar, yəni səhabələr, kafirlərə qarşı şiddətli, öz aralarında isə bir-birinə qarşı rəhmin edirlər. Sən onları ruku səcdə vəziyyətində görərsən, yəni ibadətlərdə, namazda görərsən, onlar Allahın fəzilətini və Allahın, razğını umurlar. Allah'ın fəzləti və Allahın razı, razı üçün çalışırlar. Həmçinin Allah Sübhana təalə buyurur: Yaqattab Allah al-nabiy ve'l-muhacirin ve'l-ansaru'l-lezina ittəbə'ûhu fi Buyurur ə, bu ayə Allah Sübhana təala artıq Allah ə, Allah təala peyğəmbərə peyğəmbərin muhacirlərin və ənsarların hansı ki onlar Haqqas və Peyğəmbət səhəmə etmişlər, onun arxasında getmişlər çətin anlarında, o kəsləri Allah qala e, tövbələrini qəbul etdi, Allah spant e, spantalanın rəhməti onlar üzərində şək şey yoxdur, genişdir. Allah spantalanın rəhmətindən o səhabələr o dərəcəyə yüksəliblər. Və bu, Allah qalanın öz Peyğəmbərinə seçdiyi səhabələr verdiyi fəzilətdir. Bircə dəfə onunla görüşməklə, bircə dəfə onu görməklə Bu, yəni, yüksək mərtəbəyə yüksəliblər olar. Həmçəyə, Allah səhabələr haqqında başqa bir ayda buyurur. Əsəbəqinəl əvvəlun minəl mühacirinə vələ ənsar vəlləzini əttəbəühüm bi ihsən radiyallaha anhum və anh. O kəslər ki, mühacirərdən və ənsarlardan o kəslər ki, iman gətirməkdə başqalarından önə keçmişdilər. Yəni, daha öncə iman gətirmişdilər, onlar haqqında Allah sp. buyurur və həmçinin e, yaxşı işlərdə yəni e, tabi olmuşlar onun haqqında Allah sp. buyurur Allah onlardan razıdır onlarda Allahdan Allah onlardan razılır onlarda Allahdan və təbii ki Allah salının razılığı ən yüksək dərəcədir Allah salının insandan razılığı bu Allah s.a. bəndəsində olan rəhimliyinin Ən yüksək dərəcəsidir. Tövbə surəsinin 99-cü ayələrində. Və təbii ki, Allah-ı razı ın razıq qaldığı insanı cəhənnəm görməz. Cəhənnəm o kəsləri yandırmaz. Həmçin başqa elə Allah-ı Sıxan-ı Allah buyurur. Vəlləzine cəhu min bədihim ya qulun robbena gfir lana və əxvanəlləzinin səbəquna bil-iman və la təcəl fi qulubina gılləlləzinin əmənə robbena innəka rəufun rəhim. Və ayda təbə buyurur həsrətəsinin e, 8 8 9-cu ayələrində buyurur Allah təala o kəslər ki özlərindən öncə iman gətirənlər üçün dua edərlər və deyərlər ki, Rabbə nəqfirlənə, ey Rəbimiz bizi bağışla və bizdən öncə iman gətirənləri. Və təbii ki, ilk öncə iman gətirənlər səhabələrdir. Bu ayə ən birinci səhabələr daxildir. Təbii ki, kim bu ayə ilə yəni kim bu dua edərsə, özünə əvvəlki bütün müəminlər aiddir. Lakin təbinlərə nisbətən Onlardan öncə yalnız səhabələr var. Yəni, ilk öncə bu ay, ayənin altına səhabələr daxildir. Və, e, duanın sonunda Allah şəhələtlər buyurur. Və lə təcəlifəy qüubunə qillə lədəinə əmənur. Bizdən, e, yəni, iman gətirənlərə qalışı bizim qəlbimizdə kin, küdurət yaratma. Bu ayə açıq aydın dəlir ki, müsəlmana haramdır ki, Səhabələrə qarşı kinkudurət daşsın qəlbində Və vacibdir ki Müsəlman kəs özündən öncəki Müsəlmanların bağışlanmasını Allahdan istəsin Lakin o kəs ki Müsəlmanları Şək yox ki Ən öndədir Müsəlmanlar kəsək səhabələr gedir Təkvir edər Onları qarşı kinkudurət daşıyar Onları söyər və səri, Allah qorusun bizi böyük günahlardan. Şək yox ki, onun cəzası şiddəsidir. Həmçin hədislərdə şəhabələrin fəzət təhqində yəni, çox dəlillər vardır. Və qad əmərən nəbi s.ə.v bi ikrami əsəbihi və ittibə əsərhum və sünənəhum və qalifi hədiyət əl-iftirak Peyyəməl hədislərində şəhabələrin Ardınca getmək, onların yoluna ittiva etmək haqqında dəlillər vardır və iftirak hədisində hansı ki, hədis öncə keçmişdir e, müsəlman ümmətinin, yəni yahudlərin 71, xristiyanların 72, müsəlmanın 73 şerif başlanacağı hədisdə hədisdə e, sonda buyurulur Hüm ulləziyinə aləmis limə ənə aleyh və əshəbi Səhabələrin vəsifində, bəyanında təyəməzən buyurur əəəə e, e, Daha olsa haq yolu, o, bir firqə ki, o yolundan gedir ki, onların yolunu bəyan edək, bəyəməzsin, buyurur. E, mənim və mənim səhabələrimin bugün yaşadığımız İslamı yaşayan kəslər, bugün nəyin üzərində isə o cür olan kəslər onlar haq yolundadır. Həmçinə, Ərbəd ibn Səriyyə, radiyallahu anhın hədisində buyurulur, Fə aleykum bi sünnəti. Və sünnet-i xuləfəl-rəşidin-əl-məhdiyyin ədd-u əleyhə bil-nəvaciz Bu hədifdə bu, Pəyəməsəm buyurur Sizə sünnetimi və rəşdi xəlifələrin hidayət edən rəşdi xəlifələrin sünnetini tərk etdim. Ondan azı işlərinizlə yapışın. Sonra Pəyəməsəm buyurur Və iyyəkum umur Və nəbədə Dində yeniliklər edəsiniz Dində yeniliklərdən çəkinin Fəinlə Həqiqətən hər bir bidət e, Hər bir yenilik bidətdir Və kulli bidətlə və hər bir bidət, e, bidət Cəvalətdir İbn-i Baxtar Rəxməhullahın İbənin ektabında rəvayət etdiyi e, Onlar İbn-i Xəttab Rəvayət etdiyi Əcidə buyurulur Əhsinu ilə əshabi Də Məsələn buyurur Mənim şəhabələrimə ikram edin Əhsinu ilə əshabi. Başqa bir rəvayətəsə buyurulur, bi sizə səhabələrimi tövsiyə edirəm. Yəni, onların ardınca getməyi, olanın yollan sıx yapışmağı, sonra olan, onların ardınca gələnləri, yəni təbinləri, sonra onların ardınca gələnləri, yəni təbi təbinləri, ətbə təbinləri. Və təbinlərin tərifini bilirik. Təbinlər kimdi? Səhabələri iman üzərində görənlər, iman gətirə görən Və iman üzərində olan təbi-təbin və yaxud da təbinləri görərək iman üzərində görərək iman üzərində olən kəslərdir. Həmçin, başqa bir hadisə Peyğəməl-i Salafdan buyurur, Lə təsubbu əhədə min əshəbi, mənim şəhabələrimdən heç kəsi səyməyin. Lə təsubbu əhədə min əshəbi, fəinə əhədüküm, ləu ənfaq misli ühudin. Zəhəbə mə ədraqə muddə əhədihim və lə nəsifə Və cəhəbəyəməsən buyurur Mənim səhabələrim söyleyin Əgər sizlərdən biriniz Uhud dağı boyda Uhud dağı mədəyanın kənarında o, ən böyük dağdır Uhud dağı boyda qızıl infaq etsə Allah yolunda faylasa Onların, yəni səhabələrin Bir ovuc və yaxud da yarım ovuc qədər etdiyi çatıqya belə çatabilməz Və bu hədisi Peygamber s.a.sələm o zaman ki, Abdurrahman İbniovla e, Xalib bin Valid arasında kiçik mübahisə olur e, və sonra Peygamber s.a.sələ şikayət olunur vaxtda, o zaman Peygamber bu hədisi deyir. Və Peygamber s.a.sələm fərq qoyur bu hədistə ilk iman gətirənlərlə sonra, onlardan sonra iman gətirən səhabələr arasında. Və hədisi söylüyür, yəni əmr edir bu hədislə xüsab edib, sonra iman gətirənlərə. Düşünün, əgər şəhabələrin öz aralarında öncə iman gətirənlərlə, sonra iman gətirənlər arasında belə fərq varsa, baxın bizim halımıza və yaxud da onlardan sonra gələn hər bir kəsin halına kimin haqqı çatar ki, şəhabələr haqqında, Əskik bir sözdir, söylesin. Şəh buyurur, Və qad təbəyyənə, min həzəl ərd -e ənnə səhəbə radiyallaha anhum hum ususu əhl-i sünnə vəl və yəni bu hədislərdən və ayələrdən və hədislərdən açqa görünür ki, səhəbələr bu cəmaatın, yəni İslam cəmaatının əhl-i ik köküdür, əsasıdır. Və mən lem yaqul anhum kim əgər səhabələrdən qəbul etməsə, səhabələrin yoluna tabi olmasa, o artıq zəlid düşmüş olar. Və istedəllə aləlikə Və həm ə, ə, bu, yəni yolda zəlid düşənlərdən bir qismi də bir dərəcədə xavaricilərdir. Yəni diqqət edin gece gündüz danışlıq xəbariclərdən və başqa cəhalətdə olan firqələrdən e özünüz-özünə fikirləşirsiniz ki nəyə görə xəbariclər haqqında peyamət olsan buyurub ki, onlar İslamdan çıxırlar necə ki, o e, ondan daratılıb çıxarılır onlar haqqında peyamət buyurub ki, onlar cəhənnəmin itləri deyilər onlar haqqında peyamət buyurub ki, harada görsəniz öldürün, əgər mən rafas edim, öldürərdim nəyə görə Yəni hansı işi gördülər ki, onlara qarşı bu sözlər söyləndi. Sağ olun. Diqqətlə şeyxənin kəlmələrinə. Və buyurur şeyx. Və <gülüyor> ləm yəxudə əs-sunnə Ona görə ki, səhabələr e, xavariclər sünnəni səhabələrdən götürmürdülər. Və fə mən e, fəmin əczi dəlikə dəllə و اخبر النبي صل وسلم ان فرقه الخوارج يمرقون من الدين مروق الشحم من الرميه و ki sahabe sünnəni sahabelərdən götürmürdülər buna görə də Peygəmbərəsə salam onların cəhəldə olmasını və onların İslam dinindən oxum ovdan çıxdığı kimi çıxmasını söylədi xəbər verdi و ənəhum شر xalq Həmçin Peyyəməsələm xəbər verir ki, onlar yaradılmışların ən titləridir, ən şər insanlardır. Və ənəhum kiləbun nəh. Buna görə Peyyəməsələm xəbər verir ki, onlar cəhənnəmi itləridirlər. Yəni, kök hərdamaşdır, onların səhabələrin yolu ilə getməməsindən. Və mənə deyədik ki, illə liənəhum tərəkü əsünnətilləti əsünnə həməlihə əshəb-i rəsullə sallallahu aleyhi səlləm. Və bunların hamısının səbəbi odur ki, onlar Peyğəmbər s.ə.və sünnəsini daşıyan şəhabələrin yolunu getmədilər. Bundan başqa bir yol seçdiklər özlərinə. Fələm tənfəəhum qirəətümün il Qur'an Onların oxduqları Quran onlara fayda vermədi. Və ləkət rəsələtihim və ibadətihim Onların çox ibadətləri, namazları onlara heç bir fayda vermədi. Hansı ki, onların Quran haqqında Peyəməcəm buyurur, onların oxduqları Quran boğazlarını aşağı keçməz. Hədisə fəhəməzəm buyurur, sizlərdən biriniz özünü ey bilər onların namazının, orucunun və s. ibadətlərinin yanında. Yəni, ibadət, çox ibadət edəndirlər. Bakın, onların o çox ibadətləri, onların o çox Quranları və s. onlara qiyamət günü heç bir fayda vermədi. Səbəb nədir? Əkinə fəhəməzəm onlar haqqında buyurdu, Əkinə onlar cəhənnəmi itləridirlər. Yəni, bu qədər ibadətlər, filan, filan, heç nə fayda vermədi. Səbəb nədir? sahabelərin yoluna getməməsi. Sahabelərin yoluna getməməsi onların bu zialətə düşmələrinin səbəbidir. Nəyin ki sahabelərin yoluna getmədilər, əksinə sahabeləri təkfir edirlər. Və qāla inhum nabi sallallahu əleyhi və səlləm le in adraft adraftuhum laqtulannahum qatl Əgər mən onlarla danışmasam, onlar haqqında buyurur ki, əgər mən onlar araslaşsam, onları Ad qəvmi kimi məhv Azb başqa bir rivayet gəlir, qatla Semud. Kəmil qovmu kimi onları məhv edərəm. Əl-Hədid, nə o səbəbdir ki, xəvaric yızlın və bu şeyt sual qoyur. Yəni düşünün, səbəb nədir? Səbəb nədir ki, səhabələr bu zəlayətləri üçlər, hansı ki, onlar haqqında bu cür, yəni, şiddətli hədislər söyləyir, fəyəməsələm. Əs səbəb, əlləzi cəaləhum yudduyuna ənəhum tərəku əl-məstəri min məsadiri şəriyyə. E, səbəb odur ki, onlar şəriyyətin ikinci əsas məstəri olan, məs e, yəni, kökü olan, mənbəyi olan, yəni, əsası tərk etdilər. O əsas dedik nədir sahabələrin yolu idi. Və kəffəru al-həmələ, həmçinin həmin sünnəni daşıyan, bəyənməsən sünnəsini daşıyan insanları təkcir etdilər. Və ənkəru fadl əs-sahabə rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm, həmçinin bəyənməsən səhabələrinin fəzletini inkar etdilər. Və həkəmu əleyhim birriddə, səhabələri mürtədliklə ittiham etdilər. Və xuludun-nar, həmçinin səhabələrin əbədi cəhənnəmlik olacaqların ə, olacaqları ilə ittiham etdilər. vəl-xəvariş ələ vələt, həmçə onlar hakimlərə qarşı ə, qarşı çıxmağı, onlara qarşı xuruc etməyi icazəli görürlər. xarəcə ələ Əli ibn Əbī Tālib, həmçə onlar Əli ibn Əbī Tālib rəziyallahu anhə qarşı çıxmışlar. fa qatələhum hattə qatələ məqtəliyyətən azimə Həmci, ə, ə, Əli radiyallahu onlara döyüşdü yəni xəbar üzərə döyüşdü hətta onlardan böyük bir əksəriyyətini yəni öldürdü və, və, və mən ittəbə əli hudə min qeyri məsadirihi və buna görə də əgər kim hidayət yoluna haqq yoluna doğru olmayan mənbələrdən yaxşarsa Allah onu zəalətə salar. Yəni, bu hər bir kəsdə əsl olmalıdır, kök olmalıdır. Həmişə hansısa bir sözü eşləndə, kimsəsini dəvət edəndə, sizə hansısa bir fikri yerdəndə, bu əslə, bu kökə diqqət edəyim. <coughs> Həalətən o deyilmiş kəlmə, Qurana, sünnəyə və eyni zamanda şəhabələrin yoluna uyğun gəlir, yoxsa yox. Əgər uyğun gəlmirsə, bu kökə, bu məhsələ, bu mənbəyə uyğun gəlmirsə, artıq onların dediyi Quranla ayə olsa belə, eyni vaxtda bunların hamısına uyğun gəlməzsə, Quranla ayə olsa belə onlarda söz qəbul olunmaz. Çünki, Əli radiyallaha ənhu xəvarca haqqında buyurur, yəqulunə həq qəyuridunə bihi batil. Onlar haqq kəlmə dillər, dillərində dilləri ayə idi. Allahın hükmə ayələrini gətirirdilər. Lakin məqsəd batil məqsədləri idi. Məqsəd batil Ona görə səni dəvət edən kəsə, sənə dini yerdən kəsə, elm yerdən kəsə, sən diqqət etməlisən. Onun söylədikləri həmin məsədlərə hamısa uyğun gəlir, yoxsa yox. Və e, buyurur e, şeyh rəhməlləh, Məsədəri şəriyyə, şəriyyətin məsədləri isə bunlardır. Əli kitəbullah e, və sünneti rəsullə sallallahu aleyhə səlləm. La <Sessizlik> ya Birinci məktəb, birinci mənbə Allahın kitabı və peyğəmbər sallallahu alayhi və sünnəsidir. V bunlardan biri digərindən ayrılmaz hissələrdir. Yəni Quran sünnəsiz, sünnə Quransuz təsəvvür etmək mümkün deyil. Buna görə şeyx buyurur: "Fəl-Qur'an la yu'raf ma'nahu" və maqasidu illə bi-sunnə. Quranun mənası və onun qəsdi, yəni Qurandakı ayələrlərlə qəsd məqsədlər sünnəsiz başa düşülməsi mümkün deyil. Və bi elimi səhabə radiyallahu Həmçinin səhabələrdən gələn ə, yəni şəhabələrin elimi olmadan Quranun anlaşılması, başa düşülməsi mümkün deyil. Buna görə də evni vaqta Rəhməhullahın İmran bin Həsindən radiyallahu anh'dan rəvayət etdiyi hədislə, bu açıq aydın görünür. O zaman ki, bir kişi İmran bin Həsindən radiyallahu anh dedi ki, mənə Qurandan başqa bir şey ilə yəni, dəlil gətirmə. O buyurur, lə təhəddətu illə bəfəl Qur'an. Həmin insan dəyir ki, Kur'an'dan başka bir şey ilə danışmayın. Yalnız Kur'an'dan danışın. Və o kese, İmrə bin el-Hassin radiyallahu anhəl verir. İnnək ləəhməq. Həqəsi sen, ahmaqsan. Ağılsızsan. Vəcəbdə fəl-Qur'an, salat-ı-zuhri ərbə'an, ərbərakətin. Vəl-əsrə ərbə'an. Lət həçər fə şeyin minhümə. Sən Qurandan tapa bilərsən mi? Zöhr namazı dörd rəkətdir və əsr namazı dörd rəkətdir və dörd rəkətin dördünə də asladınla oxuyacaqsan Quranı. وَالْمَغْرِبَ ثَلَاتًا تَجَرُ بِلْقِرَيَةِ فِي رَكْعَتَيْنِي وَلَا تَجَرُ فِي الْرَكْعَةِ Həmçin Qurandan tapa bilərsən mi ki, mağrib namazı üç rəkətdir, birinci iki rəkətində səslə oxuyub, sonuncu rəkətini s والإشاء 4 آن 4 ركعات تجهل في ركعتين ولا تجهل بالقراءه في ركعه فهمشي اشان نماز 4 ركعت دي 2 ركعت نفسله son 2 ركعتني تجر فيهما بالقراءه فهمشي صباح نماز وتهج نماز 2 ركعت دي و سه‌ن هر ikisinde Əgər kimsə deyirsə ki, yalnız Quranla hükum verin və Quranlər firqə var bilirsiniz, Quranla başqa bir şey qəbul etmirlər və onların yoluna gidənlər çoxdur. Yəni, onların qarşına sual qoymaq lazımdır. Siz tapa bilirsinizmə bunu? Necə tapa bilərsiniz, axı? Yalnız bu, şəhabələrin yolu ilə mümkündür. Yalnız şəhabələrin yolu ilə. Lakin, bugün təzə cavab alabilərsiniz təbii ki, bu suala. Əgər siz onların qarşına bu sualı qoysaq, təzə cavab var. Bəli firqələrdə. Kim deyər hansı cavabdır? Hə. Var. Hal-hazırda, yəni, tək-tək az-azda olsa, yəni, olan haqqında xəbərlər gəlib satır. Hə. İlham. O firqələr, iddialillər ilhamı. Bəli, olan şeyxlərdə ilham verilir və həmin ilhamla da Hər şey ular birbaşa Peyğəmbər səməndə səhabələrin vasitəsi olmadan nəyən ki Quranı ondan da daha çoxlarını bilirlər. Lakin iddia batil iddiyadır. İddia batil iddiyadır. Peyğəmbər səməndə vəhyin lisitliklikdən sonra və kamil olduqdan sonra heç kəs Qurana başqa bir açıqlama gətirə bilməz. Və kim gətirərsə özündən bir şey iddia edərsə ki Ona belə bir şey verilib, açıq aydın küfr etmiş olar. Və bəhaylər yəqin eşitmişsiniz. Bəbilər yəqin eşitmişsiniz. Həmçin sufi təriqətlərinin bir çoxlarında bu iddialar var, lakin iddia batil iddiadır və iddianın, ə, iddiacı da həmin iddiası ilə küfr etmiş olur. Lakin onun şəxsiyyətin, yəni hökmünə gəlincə isə, əgər ə, bu məsələyə kimisə uyaraq bunu e, söyləyən adam cahiliyinə üzr səbəbi ola, e, yəni üzrlü ola bilər. Ona görə olabsın ki, siz bu sualı kimisə qarşına qoysaz, səbəbi cavab versin. Yəni Quran e, Quranı, sünnədən və səhabələrin fəhmindən başqa bir açıqlayacaq bir şey tapa bilərlər olar, sünsə. Və həmin bu mənalı rəvayətlər İmran ibn Həsəndən Başqa şəhabələrdən də rəvayət olunmuşdur. Yəni, başqa şəhabələr də rəd-cevabı olaraq, yalnız Quranla hüküm isteyənlər rəd-cevabı olaraq, xəvaricilərə və digərlərinə qarşı e, bu və ya bu mənalı e, cavablar vermişdirlər. Eşək şey buyurur, Yəni, ənə sünnetə məbniyyətun ziqoran vəlləzənə bəlləğü əs-sünnetə hum əshəb e, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fə aleyhim mədə rüsünlə. Və Quranın açıqlayıcısı sünnədir. Və sünnəni bizə, sünnə bizə yalnız şəhabələrin yolu ilə gəlb çatmışdır. Yəni, sünnənin kökü, biz, qaydışı şəhabələrdir. Biz sünnəni yalnız şəhabələrin vasitəsilə öyrənə bilərik. Və ona görə bizim öndərlərimiz sahabələrdir. Bizim yol göstənlərimiz Peyğəmbər sallallahu əleyhi sonra sahabələrdir. Və ona görə də bizim üzərimizə vacibdir ki, biz onların yolu ilə gedək. Və əgər kimsə bundan başqa bir yol seçərsə özünə şək yoxdur, açıq-aydın yazılı düşmüşdür. Buna görə İmam Bərvehə rəhməhullah 3-cü başlığın sonunda buyurur: "Külli bidəətün rəyəli və hər bir bidət həlalət de". Ey Kullu ma ibtida'a fid Yəni dinə gətirilmiş hər bir yenilik zəlalətdir. Lənnəl-mubtədi yəzəmu bi Ona görə ki, mübtədi, yəni ki, bidət edən kəs bidətində iki şeydən birinə yəni iki şeydən birini etməyə vaadardır. Birincisidir ki, ona deyildikdə sənin etdiyin bu əməl, yəni dinə sonradan gətirilib Birinci, onun cavabı ola bilər ki, İslam kamildir. İslam kamildir və İslamın heç bir yenliğe ehtiyacı yoxdur. Allah s.w. quranda buyurur İslamın kamil olmasını və Peyyəmə Əsələrin buyurur İslamı insanlara tam çatdırmasını. Ayda alatıla buyurur kimdir ayəni? Necə buyurur alatıla? Əl-yevmə əkmət ləxum dinəkun altı buyurur, Məyidə 3-də Məyidə 3-də Məyidə 3-də sizə dininizi tamamladım. Kamil etdim. Və bəyəməsəm, Allahın talanı şahidliyini gətirərək buyurur ki, mən sizə hər şey çatdırdım vida xütbəsində. Bu zaman olsun ki, yəni həmin vidaçının birinci avı olsun ki, o etdiyi əməl Dinə əlavədir. Və bu dəllilər qarşına çıxdığı zaman sussun və öz, zələlət, yəni özünün əlavə etdiyini boynuna alsın. Bu halda şey yoxdur ki, həmin bir dəkçi özü təsdiq edir ki, etdiyi əməl zəlalətdir. Təyəməl Səhəmə hədisləri ilə. İkinci hal ola bilsin ki, özünün etdiyi əlavəni əlavə hesab etməsin. Yəni, onu dinlən hesab etsin, dinlən söyləsin. Bu halda da o artıq dinin kamil olmadığını iddia etmiş olar. Yəni, söylə, iddia deyir ki, din kamil deyil. Allah əspanad dini... Burada iki hal ola bilər. Ya Allah-u əla öz dini kamil göndərməyib və yaxud da Allah-u əla kamil göndərib, lakin Peyğəmbər s.ə.v lazımını çatdırmıyıb insanlara. Nəyə isə gizlədir. Və hər iki kəlmə küfürdür. Ona görə həmin bizətçi iki yolun birində qalır. Ya söyləsin ki, dedikləri artıqdır, özün zəalatlı olduğunu, öz etdiyin zəalatlı olduğunu ə, təsdiq eləsin, və yaxud dinə əlavə etdiyini söyləsin e, və bu da Allah verəsində qarşı küfürdür. Hər iki halda, yəni Allah səhələ naviz göndərib və yaxud da, dəyəmə gizlədib, hər iki kəlmə küfürdür. Ona görə İmam Malik rəhməhullah buyurur, Mən iftidələ fil-İsləm bil ətən, yaraha həsəntən, fəqəd zəəmə ənə Muhammedən xanə risələtə. Buyur İmam Malik rəhməhullah, kim əgər İslam dində bir dək yenilik edərsə və sonra etdiyi həmin yeniliyi yaxşı yenilik adlandırarsa, gözəl yenilik ad görərsə, o ə, Məhəmmədin, yəni Peyyəmədə Səhəmənin xəyanət etdiyini iddia etmiş olar. Ona görə ki, Allah əsv. buyurur, əl-yovmə əkmət ləkum dinəkum. Çünki Allah əsv. buyurur, mən sizin dininizi kamil etdim. Və mə əlləmiyək yovməyirin dinən fələəkun yav, əl-yəvmədine buyurur kəlamının sonunda Peygamber səlamın zamanında dindən olmayan bir şey bugün də dindən olulməz onun kəlməsi bugün yox, ta qiyamətə qədərdir Peygamber yəni, səlamın zamanında dindən olmayan bir şey qiyamətə qədər də dindən ola bilməz, din bütün zamanlarda bütün məkanlarda qorunuz saxlanandır minhunə qətəbəyyən ənnə kullu bidətin fil isləm fəyyə Hüsen Məvvələlə ona görə də burdan açıq aydın görünür ki İslam dinə gətirilmiş hər bir yenilik İslam dinində nə adlanır? Zərarət adlanır. Ona görə də Ərbəd bin Səriyyə radiyallahu anhü hədçində fəyəməsən buyurur Fə bi sünnəti və sünnəti qüləfə rəşidiyin əl-mehdiyin Sizə sünnətimi və rəşidi xəlifələrin sünnəsini tərk edirəm. Ondan yapışın. Səhə buyurur, öncə Peyyəmə buyurur, ondan yapışın. Sonra buna əlavə olaraq, təkil olaraq buyurur, Əbdu aleyhə bin nəvaci, onu azı dişlərinizdən tutun. Yəni, azı dişləri ən sıx tutan dişlərdir. Ən möhkəm yapışan dişlərdir. Buyurmadı başqa bir şeyi. Yalnız buyurur ki, mənim və səhabələrin sünnətindən az dişlərinizdən yapışın. Və sonra bu da kifayət etmədi deyə məhəmmədə daha əlavə etdi, bəyan etdi. Buna əlavə olaraq məhəmməd bəyan etdi: "Aleykum və iyakum muhtefat al-umur. Nə vadə bidəət edəsiniz. Nə vadə yenilik edəsiniz." Yəni bu qədər açıq aydın dəlildən sonra bir bidətinin bidət etməsi, bir bidətçinin səhabələrin özünə yol görməməsi Yəni, şək yoxdur, açıq aydın zəlalətdir. Necə ki, bunu bizim kəlamımız yox, qəyənməsəsəmin kəlamları açıqlayaq. Və hədzin bəzi rəvayətlərində də qeyd olunur, e, kulli dalaləti finnət, bütün zəlalətlər cəhənnəmdədir. Ona görə də İmam Bərbəxər rəhməhullah kəlamının sonunda buyurur, və dalaləti və əhlü hə finnət. Zəlalət əhli də cehənnəmdədir. Zəlavət, zəlavət əhli cəhənnəmdə sözün də zəlalət əhlə sözündə, sözünün kiçik -ki şərhə ehtiyacı var. Yəni ə, təbii ki, məsələ aid məsələ bundan öncə də bu haqqında çox danışılıb. Lakin zəlavət əhli yəni bir dəxt əhli olsun ki, Allah Subhanahu taala o kəsləri o kəslərdən kimlər isə bağışlasın. Ona görə də biz 72 firqa haqqında Hansı ki, onlar haqqında Peyyəməsəm buyurub, cəhənnəmlikdirlər, bizim etiqadımız nədir onlar haqqında? Onlar müsəlmanlardır. Onlar bizim müsəlman qardaşlarımızdır. Və onların da içərilərindən olsun ki, kimsə birbaşa cənnətə girsin. Lakin əkşəriyyət, yəni əkşəriyyət bilətlər, zəlalət içində olduğu üçün Peyyəməsəm onlar haqqında buyurmuşdur, onlar cəhənnəmlikdirlər. Və hər bir müsəlman haqqında bizim etiqadımız nədir? Adası devdan. Hər bir müsəlma haqqında da, hər bir tövbi əhlə haqqında etiqadımız odur ki, onlara vərd edilmiş cəhənnəm əbədi deyil. Əbədi cəhənnəm yalnız kafirlərə məxsusdur. Yalnız kafirlərə məxsusdur. İnşallah gələn dərsdə dördüncü bətənsikə oxumuşduq Ömər radiyaların sözü, onun şəhərinini oxucu. Sübhanətullah bir həmdiyə əşələnədi.